Godmorgen og velkommen til Jørginvestor Morgennyheder. Det er tirsdag den 6. september, og vi er klar med følgende nyheder. Ny stor regning på vej til danske investorer. 10 C25-aktier i heftige fald. Garved Investor har budskabet, du nok gerne vil høre. Investorernes værste aktiemåned er begyndt. Du lytter til Vester Morgennyheder. Mit navn er Sine Terp. Ny stor regning på vej til danske investorer. Der er udsigt til, at det bliver dyrere for helt almindelige danskere som dig og mig at investere. Sådan lyder advarslen fra Finans Danmark, der peger på konsekvensen af to nye EU-domme, som lægger pres på momsfritagelsen for investeringsfonde. Noget, der samlet set kan koste danskerne milliarder. Vi er stærkt bekymrede for konsekvenserne for den enkelte investor, som jo også omfatter helt almindelige lønmodtagere. De kan se ind i en forøgelse af deres omkostninger med op til 25 procent, lyder det fra Begitte Søgård Holm, der er direktør for investeringer og opsparing i Finans Danmark. Hun uddyber, den samlede regning kan ende på op mod 2 milliarder kroner årligt. Skattestyrelsen er efter de to omtalte EU-domme på trapperne med nye retnings retningslinjer, som kan betyde, at momsfritagelsen reelt ikke kan benyttes længere, lyder det fra Finans Danmark. Ændringen skal ses i lyset af, at EU-politikere for mange år siden valgte, at investeringsfonde ikke skal betale moms af alle deres omkostninger. 10 C25-aktier i heftige fald. Det danske eliteindeks C25 er virkelig blevet ramt af en aktienedtur. Siden toppen i november er indekset faldet med 20 procent. Værst er det gået ud over 10 aktier, der er faldet 40 procent eller mere. Det viser en gennemgang foretaget af Dagbladet Børsen. Blandt bundskraberne finder man blandt andet Ambu, Netcompani, Gens Store Nord og Rockwool. Johnny Massen, investeringschef i kapitalforvalteren FI siger til børsen: Har selskaberne ikke ledt op til vækstforventningerne? Er de blevet slagtet? Vækstkassen i Ambu er et eksempel på det. et andet, i de der frygt for nedjustering senere på året. Koloblast. Novosheims og Christian Hansen er højt prisfastsatte aktier, som ikke har skuffet driftsmæssigt, men er ramt af rentestigningerne. Man kan også finde Vestas og Bavare Nordic blandt aktierne, som er faldet 40% eller mere. Garved Investor har budskabet, du nok gerne vil høre. Rente- og inflationsfrygt er det nuværende spøgelse på aktiemarkedet, men om en måned kommer der, som altid, et nyt spøgelse og derfor er der ikke nogen grund til at være bekymret. Sådan lyder i hvert fald meldingen fra den erfarne investor Jens Løstrup, der er administrerende direktør i Lindberg Group, og det siger han i mandagens udgave af Millionærklubben. Verdensøkonomien har det jo godt, den er overophedet, det er problemet, men ellers har den det jo godt, der er godt gang i beskæftigelsen, det er ikke en krise, vi står i, vi står ikke foran et sammenbrud, vi skal ikke være bange for, at vi får et stort crash i aktiemarkedet, udtaler han og tilføjer. Det er en subjektiv vurdering, men jeg ser på ingen måde en krise, der er på vej. Derfor ser han heller ikke nogen grund til at trække sig fra aktiemarkedet, så længe man tænker langsigtet. Jeg er 100% inde med alt, hvad jeg ejer. Det er jeg næsten altid, understreger den gavvede investor. Jens Løsdrup peger på aktier som det bedste sted at have sine penge, når inflationen udhuler folks opsparinger. Kontant er ikke et trygt sted at være. Det er jo med garanti et sted, du mister din købekraft. Dine muligheder ligger i aktier. Aktier er grundlæggende inflationssikre, siger han. Investorenes værste aktiemåned er begyndt. Åh oh ja, sommeren er forbi, september er over os, og det betyder, at vi har trådt ind i den dårligste aktiemåned, sådan rent historisk. September måned har i gennemsnit givet minus 1% i afkast, når man kigger på data fra det brede amerikanske indeks, S&P 500, mellem år 1928 og frem til nu. Det viser en opgørelse fra Handelsbanken. At det dårlige humør finder vej til aktiemarkederne i september er så velkendt, at det har fået sit eget navn, septembereffekten. Og en af teorierne bag går på, at måneden er rød, fordi investorer sælger ud, når de kommer tilbage fra sommerferie. Månedens skarpe fald fik investorer en lille forsmag på i går mandag, da europæiske aktier stod til at åbne med svimlende minus 3%. Det var hovedsageligt Ruslands gasstop til Europa, der var grund til det skarpe fald. Det danske C25-indeks har mistet knap 2 af sin værdi siden kalenderen viste september. Imens har det velkendte amerikanske SAP 500-indeks mistet knap 0,8 procent indtil videre. Det var de nyheder, redaktionen havde til dig fra morgenstunden af. Du kan selvfølgelig læse med på jurenvestor.dk i løbet af dagen. Og klokken 6 minutter over 9 sender vi som altid Millionærklubben. Tak fordi du lyttede med.